Partea a doua a romanului Partea a doua a romanului, glasul iubirii, sugerează cealaltă patima a lui Ion, care nu-i dă pace, tânjirea după florica sfârșindu i sufletul. Pământul, obținut de la Vasile Baciu, îl făcuse țanțoș, vorbea mai apăsat cu oamenii, dar socrul îl păcălește, îi dă numai cinci locuri pe care să le muncească și refuză să-i facă acte. Din acest moment, viața Anei devine un coșmar, fiind bătută și alungată atât de soț cât și de tată, iar Ioni intentează procesul lui Vasile Baciu, angajându-l ca avocat pe Victor Grofșoru. În această atmosferă tensionată, Ana naște pe câmp băiețelul, pe care Zenobia îl spală la râu, iar în ziua de Sfântul Petru, copilul este botezat cu numele Petre. De tema procesului, Vasile Baciu acceptă să meargă la notar și îi donează lui tot pământul. Ion este pătruns de o fericire, fără margini privind pământul, apoi, fără să-și dea seama, îngenunchează și își lipi buzele cu voluptate de pământ, simțindu-se mare și puternic ca un uriaș din basme. Destinul tragic al protagonistului eponim este anticipat printr-o prolepsă, constând din fraza: Se aplecă, luă în un bulgare și l sfărmâ între degete cu o plăcere înfricoșată. Mâinile îi rămăseseră unseculutul cleios ca niște mănuși de doliu. Nunta a lui George cu Florica are loc în noua casa Mirelui. Evenimentul reaprinde în sufletul lui Ion dorința nestăpânită a iubirii și el nu și poate lua ochii de la Mireasă, ca și când i s-ar fi lipit de ea într-o sărutare atât de pătimașă pe nicio putere din lume să nu-i mai poate despărți de an gălbejită și uscată la obraj. Ea simte aversiunea soțului și îi mărturisește disperată. Am să mă omor, Ioane." Dar el, nepăsător, îi răspunde cu cinism. Da, omoară-te, dracului, că poate așa am să scap de tine." La scurt timp, Ana se spânzură în grajde, unde o găsește Zenobia, dar Ion se bucură și atenția sa se îndreaptă asupra lui Petrișor, deoarece numai în sufletul copilului ține averea lui. Numai cât ține sufletul copilului, ține și moșia. Ion își avertizează mama să aibă grijă de băiețel în timp ce el își ispășește pedepsa de o lună de închisoare din Armadia, dar când se întoarce acasă, îl găsește grav bolnav și în cele din urmă copilul moare. Vasile Baciu vrea înapoi pământurile, deoarece lui Ion nu îi se mai cuvine nimic din ceea ce îi donase ca zestre ficei sale. Preotul Belciug îi cheamă pe cei doi bărbați să-i pace. și, dând dreptate fiecăruia dintre ei, îi convinge să lase averea Sfintei Biserici în cazul când, Doamne păzește, v-ați prăpădi fără moștenitori direcți, adică fără copii. Deznodământul Deznodământul este anticipativ, previzibil, întrucât Ion, scăpat de Ana, este din ce în ce mai nestăpânit în iubirea pentru Florica. Îl vizitează des pe George, prefăcându-se că este prieten. Prevenit de Savista Oluaga, George vine acasă pe neașteptate, aude zgomote în curte, ia sapa și, pentru că nu îi răspunde nimeni, izbește la întâmplare fără să vadă nimic. Simte că fierul a pătruns în ceva moale. Apoi mai lovește încă o dată și aude un pârâit surd. Iar când dă a treia oară, este convins că l-a omorât. Așadar, Rebreanu propune pentru sfârșitul pătimașului Ion o crimă pasională, săvârșită cu o unealtă agricolă cu care se lucrează pământul ce fusese atât de drag protagonistului. George este arestat, așteptând sentința în închisoarea din Bistrița, iar Florica rămâne de rușinea satului. În celălalt plan narrativ, locul central îl ocupă familia învățătorului Herdelea, iar planurile secundare sunt conturate de comunitatea și fruntașii satului pripas de preot, de oficialitățile statale, notari, judecători, politicieni, profesori, etc. Planurile epice se înlănțuie și se influențează reciproc, în funcție de relația lui Ion cu celelalte personaje. Necazurile lui Herdelea sunt pricinuite de atitudinea ostilă a preotului și de trădarea lui Ion, care mărturizește că învățătorul îi scrisese jalba, atrăgând după sine conflictul acestuia cu autoritățile austro-ungare. Supărările lui Ion privind obținerea pământului sunt provocate de viclenia lui Vasile Baciu, iar nefericirea lui George Bulbuc este cauzată de patima lui Ion pentru Florica. Învățătorul Zaharia Herdelea, prezent încă de la începutul romanului la Hora Duminicală a țăranilor, este căsătorit și are trei copii. Poetul visător Titu și domnișoarele, nemăritate și fără zestre. Familia învățătorului are necazurile sale, care nu sunt puține și nici simple. Herdelea își zidise casa pe lotul ce aparținea bisericii cu învoirea verbală a preotului, dar fără acte. Relațiile dintre ei se degradează cu timpul, Belciug având impresia că Herdelea îi sapă autoritatea în sat, mai ales după ce aflase că învățătorul scrisese jalba pentru lot. În sat domină mentalitatea că oamenii sunt respectați dacă au o oarecare agoniseală fapt ce declanșează conflicte sociale între sără și bocotani, între chipzuința rosturilor și nechipzuința patimilor, ducând la o luptă aprigă pentru existență. Destinele personajelor sunt determinate de această mentalitate, de faptul că familiile nu se întemeiază pe sentimente, ci pe interese economice, nu numai în colectivitatea rurală, ci și între intelectuali. Soluția lui Rebreanu este aceea că Ion se căsătorește cu o fată bogată, Ana, deși nu o iubește, Florica se mărită cu George pentru că are pământ iar Laura, fica învățătorului Herdelea, care îl îndrăgea pe studentul medicinist Aurel Ungureanu, îl acceptă pe pintea ca soț numai pentru că nu cere zestre. Un alt plan secundar al narațiunii urmărește conflictul național cu oficialitățile ungurești și politicienii vremii. În alegerile de deputați, Titu votează cu avocatul român Victor Grofșoru, dar învățătorul interesat să câștige procesul intentat din cauza plângerii făcute lui Ion votează cu ungurul Bela Beck, sperând că politicianul va interveni în favoarea sa. Cu toate acestea, învățătorul Zaharia Herdelea este suspendat din serviciu pe timp nelimitat, sub pretextul că nici el și nici elevii săi nu știu ungurește, sub inspectorul Horvat fiind foarte indignat că nu cunoșteau limba statului. Incidentul îl apropie din nou pe învățătorul Herdelea de preotul Belciug, care îi face acte pentru lotul pe care este construită casa. În locul lui Zaharia Herdelea, ieșit la pensie, vine învățător la școala din Pripas, tânărul Zăgreanul, care se îndrăgostește de ghighi, mezina familiei Herdelea, pe care o cere în căsătorie, urmând să locuiască în casa din Pripas. Finalul Finalul închis al romanului surprinde satul adunat la sărbătoarea Sfințirii noii Biserici, la care participă episcopul și protopopul de Armadia. 52 de preoți cu episcopul în frunte slujesc sfințirea bisericii. Fetele și flăcăii satului, îmbrăcați în haine albe de sărbătoare, jucau someșana în bătătura văduvei lui Maxim Oprea, iar intelectualii, toată domnia, participă la banchetul organizat în școala golită de bănci și înfrumusețată cu verdeață, reliefând tehnica literară a contrapunctului. Prin simetrie cu incipitul, Circularitatea operei este argumentată și de finalul romanului, unde descrierea drumului care iese din satul pripas sugerează că viața colectivității își urmează cursul firesc. Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de tinichea cu fața poleită de o rază întârziată parcă îi mângâia, zuruindu-și ușor trupul în adierea înserării de toamnă. Câțiva oameni s-au stins, alții le-au luat locul. Peste zvârcolirile vieții, vremea vine nepăsătoare, ștergând toate urmele. Drumul trece prin Jidovița, pe podul de lemn acoperit, de peste Somești și pe urmă se pierde în șoseaua cea mare și fără început. Romanul se încheie cu o dedicație finală adresată celor mulți și umili. Personaj realist și eponim care dă numele operei, Ion este tipic pentru clasa țărănimii concentrând tragica istoria a sătanului. Personaj realist și eponim, Ion este tipic pentru clasa țărănimii, concentrând tragica istoria a săteanului Ardelean din primele decenii ale secolului al XX-lea, fiind construit prin procedeul basoreliefului. După aprecierea lui Eugen Lovinescu, Ion este expresia instinctului de stăpânire a pământului în slujba căruia pune o inteligență ascuțită o cazuistică strânsă, o viclenie procedurală și cu deosebire o voință imensă, spre deosebire de George Călinescu a cărui opinie susține că lăcomia lui de zestre e centrul lumii și el cere cu inocență sfaturi dovedind o ingratitudine calmă. Nu din inteligența a ieșit ideea seducerii, ci din viclenia instinctuală caracteristică oricărei ființe reduse. Limbajul artistic Limbajul artistic al lui Liviu Rebreanu se individualizează prin respectul pentru adevăr, de unde reiese obiectivarea și realismul romanului, precum și prin precizia termenilor, acuratețea și coincizia exprimării, înscriindu-se în modernism. Tot ca o noutate, sobrietatea stilului anticalofil, lipsit de imagini artistice, reliefează crezul prozatorului că strălucirile artistice, cel puțin în opere de creație, se fac mai totdeauna în detrimentul preciziei și al mișcării de viață. E mult mai ușor a scrie frumos decât a exprima exact. Despre monumentalitatea modernistă a romanului lui Liviu Rebreanu, George Călinescu opina că Ion este un poem epic, o capodoperă de măreție liniștită.